На Діані трапилася вільна година, і вона гуляла по сивілим парком зі своїм пацієнтом та прихильником. Йому було лише 19, він побіг на війну добровільно і ліз під кулі з юнацьким запалом. За останні півроку його вже вдруге серйозно поранили. І двічі з полю боя його виносив Янгол-охоронець на ім'я Діана Ланевська. Юнак чекав на кожну хвилину і на кожну перев'язку, як на побачення. Коли виписувався, запропонував заприятелювати, але Діана вічливо відмовилася. Та коли серед грудня приніс її лочку Герані, її серце пом'якшало. ти, Сергію, хочеш зв'язатися з поганою жінкою, ще й старшою за тебе. Тобі мало пригод? У мене не було до тебе Жодної пригоди. Який дуже хотів, Сергій не зміг би залякати Діану більше. З якогось часу вона почала обминати праведників. «Зіпсуй мене, доки не пізно. Завтра я можу загинути». Сергій виявився наполегливим. Він дивився на неї чесними довірливими очима без жодних таємниць. Усі думки можна було прочитати, наче у книзі. Він казав, що все життя виховував себе і тримав у залізних рукавицях. Дружив із хлопцями, до дівчат був байдужим, а бувало, зневажав їх. А от, зустрівши Діану, збагнув, що існує ще один бік життя, йому недоступний. Тільки з нею йому б хотілося пізнати те, про що так багато думають і так мало говорять. Ризик та смерть кругом. Лише збурювали його пристрасть. Спершу Діану дратував його щенячий захват. Але незабаром вона звикла. Під час зустрічей із Сергієм вона зрозуміла, що його не хвилює її минуле. І те, що для неї було зламаним життям, для нього було тільки таємницею, яка так чарує у жінці. Про майбутнє Сергій взагалі ніколи не замислювався, Воно простягалося не далі ще однієї бойової операції. Проте, що з ними буде, коли війна скінчиться, Сергій не думав. Його хвилювала лише Діана. Вона була поруч, але не казала так, не говорила ні. Сергій вірив і не вірив у своє щастя, але терпляче чекав. А Діану, здавалося, цілком влаштували Платонічні стосунки, розмови, про все взагалі. Під час чергової безмістовної розмови Діану викликали до ціпкої. Не можна сказати, що жінці не подобалося захоплення юнака. В спілкуванні з ним вона навіть посвіжішала, повеселішала. Помітно збуджена та сяюча очима, вона й зайшла до Ніни, яка спостерігала за Сергієм у вікно. «Гарний юнак, раджу тобі зберегти його». Діана сіла. «Що сталося? Від мене щойно пішов товариш з органів. Цікавився нашими стосунками. Хтось почав потякати дурниці. Я підозрюю, що не обійшлося без твоїх жартів. Але це вже неважливо. Мене поки що не чіпають, а твої справи кепські». Ніна повернулася до подруги обличчям. «У мене завжди так було!» Діана потягнулася за цигаркою. «Я взяла на тобою шефство. Ніна підійшла ближче. Будь ласка, припини провокувати, якого не слід. Поводься по-людськи, ти не на зоні. Живи, як усі».